Вони летять вітровієм, майже не торкаючись землі. Сашко лежить, розпластавшись на спині коня, низько опустивши голову. Несподіване втручання вороного лише на пару хвилин порушило рівновагу царства тіней. Дівчина чує за спиною крижаний холод. І тим холодом дихають камінні почвари пси, що женуться за ними. пси головці що стережуть ворота вічності. Стає холодніше, ворони втомився, почвари близько. Але вже недовго, бо краєвиди змінилися. Гори стають живими, реальність видозмінюється. Аліна не встигає, як слід роздивитися довкола на такій швидкості. Та інколи око вихоплює навіть зелені клаптики. Вони мчать на схід, на горизонті буваніють двері. Ось так, просто навсті ж відкриті двері. І раптом, коли країчком ока Аліна бачить химерно прозору крижану лапу, що готова змести її з коня, простір розтинає влучна, могутня, яскраво гаряча блискавка гони хмарника. За спиною виривається на волю пекельний крик. «Молодець, Марто! Влучила!» От де твій лук і влучність пригодилися, мій любий Робінгуде. Та примари ще дужче скаженіли, бо за спиною незмінні гуркіт та шум. Галіна втиснулася в тіло коня, опустивши голову нижче його гриви, справа зліва таліпається голова Сашка. Слід за першою вогняною стрілою вистрілює друга, третя, четверта. Пахне смаленим. Цього разу стріла зачепила гриву вороного. Позаду страшний лемент у перемішку з ненавистю. Почвари зупинилися. Вони програли. Біля дверей кінь зупиняється. Йому туди не можна. Він стає на коліна, Аліна обережно знімає зі спини коня Сашка. Вона проводить хлопця до дверей і легко штовхає його всередину майстерні крізь двері. Сама ж вертає назад, щоб подякувати коневі. Кінь щез. Замість нього на відстані трьох кроків стоїть старий козак. Його оселедець обсмалений. І чому Аліна не здивована? «У нас є трохи часу, дочко. Маємо поговорити». Вона перелякано озирається на двері. «З ним буде все добре, хоча все залежить від тебе». Він бере Аліну за руку, вона відмовляється закривати очі. Перед очима миготять кольорові кола. Мить і вони на зеленій галявині під величним правічним дубом. Вдома. У небі горить сонце, під дубом паситься вороний. Дід звично вмощується під деревом. Ох і натомися ж я, старість не радість. Стільки віків вікувати і тебе дожидати. Аліна нервово переступає з ноги на ногу. Дід бере в руки люльку і запалює її не поспішаючи. Що ж, настав час запитань і відповідей. «Діду, чому ти відразу не врятував, Сашка? Ти ж міг. Чому послав мене туди, якщо знав? Самостійно не впораюсь? І ти дозволив би мені померти?» Діду важно дивиться на неї і досить спокійно веде. «Чому ж? Справжні характерники дуже легко виплутуються за таких халеп, Їм слід лише захотіти. Та ти ще не характерник, дочко, але станеш ним. Нарешті дождався таки. «Ти дозволив би нам померти, так?» – невгаває садита Аліна. Бачиш, дочко, інколи не знаєш, куди заведе тебе обрана тобою стежка». Деколи доводиться брести навмання. Не голосуй, все ж хороше закінчилося. Є до тебе розмова, дід посміхається. Сідай, дочко, у ногах правди нема. Аліна сердито умощується поруч із дідом на траві, схрестивши ноги, як і він. Хочу тобі подякувати за сонце, дочко. Бачиш, воно має дурну звичку інколи заплутуватися у вітті вічного дуба, продовжує старий, смачно пахкаючи люлькою. Я вже надто старий, щоб лазити по деревах. Теперечки тут твій клопіт. Що він верзе? Який клопіт? Це тільки сон. Але Аліна не встигає нічого сказати, бо дід веде далі. Ну що ж, тепер той, що посадив мене під тим дубом, мене відпустить. Заміну я знайшов. Дечого тільки тебе слід підучити, та то вже таке набудеться з часом. А от теперечки про тебе й про твого парубка. <кхух> Слухай мене уважно, дочко, не найліпше місце каяття віднайшла душа твого <кхух> приятеля. Чого він забрів аж туди, не знаю. Видно сумління надто чисте у хлопчине і каяття через те щире. Та то все – діла Господні. Тепер те, що справді важить. Доша твого друга може знову заблукати, чи завжди ти будеш поруч? Діду, я тебе не зовсім, дід обриває її, піднявши вгору руку. Кохання дивна штукенця, дочко, наскільки б усе спростилося на світі, коли б його не стало, га? І мій син йолоп не натворив би дурні, і я б через це не вгруз у гріховності та тут би не вікував. Кохання. Певно, Юрко б заперечував та ба навіть вічні не знають, не тіко безсмертні. Дід кілька секунд уважно вивчає дим, що струменію вилітає з його люльки. Аліна відчуває, що зараз вибухне від люті. От стара злюка, але не встигає нічого вигадати, бо старий продовжує далі. Про що ми? Ага, про кохання. Так от, а на що ти готова заради кохання? Чого воно варте, дочко, для тебе, а? Дід питально зазирає в очі дівчини. Від такого погляду Аліні стає моторошно, пересихає в горлі. Коли твій Сашко прокинеться, він забуде про все те, що з ним було тут. Усі яві, де ми зараз. Його душа більш не буде забредати сюди усі страшнючі місцини, то можна легко утяти. Та чи ти, готова дочко, в обмін на життя коханого відмовитися від коханого? Галіна відчуває, як усе затерпає від почутого. І серце, і пальці на ногах, і волосся на голові. Як це – відмовитися? А так, він прийде до тями і не згадає тебе. І що колись був градобуром, він пам'ятатиме все і всіх, крім тебе і гонехмарника». А спільні знайомі? Дуже просто. Твій Сашко не одну кидав лишав і не всіх пригадає. Та то, зрештою, вже не наше діло. Про все подбає Юрко. Така у нього робота – дбати про дітей свого міста. А твій Сашко стане жити як простий чоловік, не химерник. Він чудовий маляр, хай творить. І він більше не заблукає, не загубить душу, бо стане вільним від клятви. Тобто від двох клятв – даної тобі і дводушницької. Хлопець отримає право на вибір – знову, але вже без тебе. У противнім випадку сьогоднішнє повториться. І тоді вже ніщо твого Сашка не врятує. І я не врятую. А ти? Ти надто слабка для такої боротьби, сама знаєш. Ти ж бачила тих писиголовців. Це тобі не перестрашений і втомлений градобур. О, ще пару слів про градобура. Ти його легко здолала. Але чи маєш стовідсоткову певність, що той зайда не зрадить Марти і не віднайде собі іншу душу для перебування? Його важко контролювати, але можна змусити. Вірю, що й ти з цим легко впоралася б. Але для чого тобі зайвий клопіт, а? Дід уважно дивиться на Аліну. Дівчина не відводить погляду вбік, аж очі починають сльозитися, дурнувата звичка. Вона аж закипає від люті. То це був ти? Отак. Завжди ти. Від самого початку. Моя родина, бабуся, мама. Ти це все вигадав, щоб заманити котрусь із нас, і випробування вигадав, щоб мене сюди заманити. І. дід різко перебиває Аліну. Ану, цить. Я під дуба, не напрошувався. Та певна, що так. Бо за все діду, слід платити. І за те, що ти у свій час начудив також, бо. Старий обриває її різким колючим голосом Не кажи того, про що згодом пожалкуєш, дівчино Хто я такий, щоб вершити долі світів? Тільки частинка від єдиного І ти також частинка від єдиного Тепер одна із нас У тобі є те, що інші втрачають при народженні Маскують, гублять Ти потрібна тут більше, ніж думаєш Дід майже урочисто веде далі У нас є покликання для тебе Що? Ні за що, старий химернику Чому у вас це так не по-людськи? Сердито шипить дівчина Аліна розлючено дивиться на старого. Той майже не помічає її люті. Розмова зайшла в глухий кут, дочко. З часом ти все зрозумієш. Ми з тобою однакові. Мо, на жаль, для тебе. А так зване кохання? Усе має свою ціну. Чи ти забула про це? Ти готова заради порятунку життя та чистої вже душі свого друга відректися від нього? Така ціна. Все. Можеш вирішати та плакати. То не допоможе. На роздуми часу нема. Вона у пастці. Оце і є найсправжнісінька пастка. Тут не відкараскатися і не збрехати. Аліна має або відректитися від Сашка і врятувати йому життя та душу, або. Я згідна діду, приречено шипочуть губи. Тільки на більше не розраховуй. Вони знову стоять недалечко від дверей у її світ. Аліна рвучко підходить до розчинених дверей, за ними видніються стіни майстерні Сашка і чути такі рідні звуки реальності. Стоячи на порозі, Аліна не стримується й озирається, козака немає. Лише в небо до сонця злітає орел – сильний і дужий птах.